Дав же таки Господь тобі помститись над твоїми ворогами, над синами Амона? Просила вона лише в батька свого одне тільки в волі мені. Дай мені волю два місяці, і піду я собі з подругами моїми в гори оплакувати моє дівоцтво? Він відказав Іди і пустив її на два місяці і пішла вона з подругами своїми вгори оплакувати своє дівоцтво. Як же минуло два місяці, повернулась вона до батька свого, і він виконав на ній обід свій, що їм обрікся. «Пам'ятаю, тату, пам'ятаю!» «Знаєш, доню, я не раз дорікав собі, що обрав це біблійне ім'я». Гріх це. Не повинен був так чинити. Через те, може, й обрік тебе на страждання. І хоч зробив я до того, як ти народилася, це мене не виправдовує. Гріх, доню, страшний гріх. Хіба усе наше життя не гріх, тату? Якщо праведне – ні. Несподівано пролунав вибух, і все затяглося їдким сизуватим димом. У ту ж мить в номер увірвався шульга. Прищулившись, він намагався щось розгледіти. Раптом почув, що хтось відчиняє вікно. Як тигр стрибнув туди і міцно вхопив чоловіка, що заховався за шторою. Дим витягувало у відчинене вікно, і Шульга розгледів чоловіка, якого тримав своєю могутньою правою рукою. Вузьке носате обличчя, довгі руді вуса. Де він його бачив? Ах так! Один з п'ятьох, з ким летів з Москви. Тільки окуляри зняв та вуса відпустив. Шульга раптом по-звірячому завив, підняв вусатого в повітря і одним рухом шпурнув у вікно. Номер був на останньому, десятому поверсі. Епілог. На похороні Зоряни Шульги не було. Він у той час перебував у слідчій федеральній тюрмі в Західному Берліні. Кримінальну справу проти нього порушили за фактом Василевої смерті. Однак адвокат довів, що це була з боку шульги самооборона і захист громадянки ФРН, яка загинула внаслідок вибуху. А вибух вчинив вусатий терорист, якого шульга викинув з вікна. Це доведено тим фактом, що в одязі трупа було знайдено хімічні реактиви, що нейтралізують отруйну дію вибухового пристрою. Знову якась розробка лабораторії номер 12? І хоч адвокат переконливо все це виклав німецькому слідчому, Шульга все одно просидів за ґратами майже рік. За цей час КДБ втратив до нього будь-який інтерес. Проте нові друзі – дивного однорукого велетня, який раптом узявся боронити Фрекен, вирішили, що йому краще все ж таки сховатись. У чекістів довгі роки. Про приналежність велетня до КДБ Степан Ленкавський та інші нічого не знали. Вийшовши з тюрми, шульга деякий час намагався добитися перепоховання зоряни, Причому не казав, куди саме збирається її прах перевести. Численним інстанціям цей однорукий велетень з купицею сивого волосся видавався підозрілим, хоча він і довів, що був законним чоловіком загиблої. 7 травня 1964 року напередодні Дня Перемоги він зник. І з того часу ні Ленкавський, ні Дар'я Ребет його не бачили. Наталка Бандера висловила якось припущення, що він міг поїхати в лісову хатку, де вони жили у 1950 році.